Radio Tiana, les notícies del migdia. Bon dia i benvinguts a l'informatiu migdia. Aquest dimecres parlem de la reacció de l'Ajuntament de la Vila a la detenció d'una banda de presumptes lladres que va actuar Tiana. Repassem aquesta i altres notícies en titulars. La desarticulació de la banda de set persones relacionades presumptament amb robatoris silenciosos i amb violència, alguns dels quals a Tiana, és de rebuda amb satisfacció per l'Ajuntament de la vila, tot i això des del consistori es considera que no s’ha de baixar la guàrdia. La regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tiana ha iniciat la redacció d’un pla local de prevenció de residus, Aquest pla de ser l’instrument que permeti definir, estructurar i programar les actuacions adreçades a reduir els residus. Els aparadors d'alguns forts i pastisseries de Tiana ja es poden veure les primeres mones d'aquest any 2010. Les pastisseries tianenques esperen assolir les seves expectatives de venda de cara a aquest pròxim dilluns de Pasqua. I en esforç, quan queden sis jornades per donar per finalitzada la temporada, l'associació de futbol Sala La Conreria s'ha convertit matemàticament en equip de primera divisió territorial. L'equip tianenc ha aconseguit l'ascens després de la seva victòria contra la fundació privada Mataró per tres gols a un. I acabem amb el club patinatge tianec, que ha aconseguit sis podis a la segona fase d'Interclubs, on ha competit amb els clubs de patinatge de Vilafranca del Penedès, els Monjos i Canyelles. Ràdio Tiana, les notícies del migdia. La desarticulació de la banda de set persones relacionades presumptament amb robatoris silenciosos i en violència, alguns d'ells, a Tiana, està rebuda amb satisfacció per l'Ajuntament de la Vila. El consistori tianen considera que les actuacions de la policia local i la coordinació que existeix amb els Mossos d'Esquadra han afavorit aquest resultat positiu. Tot i això, no s'ha de baixar la guàrdia, tal i com ha reconegut l'alcalde de Tiana, Mili Muñoz. L'acció preventiva, l'acció continuada, el canvi d'actuacions per adaptar-se als els nous problemes, en aquests moments hem de treure una mica de pit i dir que anem bé i que això no ens porta a rebaixar cap mena d'actuació perquè en qualsevol moment, qualsevol banda, aquests o uns altres poden reconstruir-se. Es tracta de ser més forts i més intel·ligents que ells i doncs, anar parant els cops. Les dades de les actuacions a bandes d'aquest tipus, els municipis es registren, s'estudien i es faciliten als Mossos d'Esquadra, per tant, la realitzar actuacions coordinades que permetin obtenir millors resultats. En aquest sentit, i pel que fa als dispositius de vigilància local, Muñoz assegura que s'han reforçat, canviant d'una banda, els modes d'actuació de la policia. D'aquesta manera, s'intenten evitar les accions fixes i rutinàries que podrien facilitar la tasca dels potencials delinqüents. D'altra banda, també s'ha procurat mantenir la totalitat de la plantilla del cos de seguretat municipal amb la mateixa finalitat d'evitar la comissió de robatoris. Amb l'inici de les vacances de Setmana Santa és recomanable que els tiànecs i tiànenques extremin la precaució, sobretot si marxen de viatge. En aquest sentit, la policia local disposa del pla de protecció a la llar a través del qual els ciutadans que vulguin poden facilitar les seves dades personals i localització. A més, i segons ha indicat Muñoz, els dispositius locals s'adapten al calendari i al grau de risc de cada zona. Els dispositius sempre són adaptats al calendari de l'any i a les èpoques on hi ha més risc. Per tant, en, en l'època de, de Semana Santa, tots els dispositius de cara als domicilis buits per vacances, de cara a les zones residencials, doncs, es té molt en compte i s'han anat adaptant. Tant al calendari com a les zones de Tiana, segons els estudis i segons la nàrisi de cada una de les actuacions delictives o dels riscos que es van percebent. Tot i això, l'alcalde de Tiena ha manifestat que la nostra vila és un dels municipis amb un índex delictiu més baix de Catalunya. Així mateix, ha destacat l'acció preventiva que des de fa dos anys es porta a terme amb identificacions de persones i que, segons el Batll, ha tingut un efecte dissuasori en més d'un 10% del total, que xifra en més de 700 en un any. D'altra banda, però també en aquest context, ha anunciat que les persones responsables dels robatoris a la zona poliesportiva ara fa quatre mesos han estat finalment detinguts. La regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tiana inicia la redacció d'un pla local de prevenció de residus. Aquest pla ha de ser l'instrument que permeti definir, estructurar i programar les actuacions adreçades a reduir els residus a nivell quantitatiu i qualitatiu que generen el municipi. L'objectiu del pla és promoure la prevenció de productes als residus dels quals siguin de difícil reintroducció als cicles productius, o que tinguin efectes perjudicials pel medi o les persones. Així mateix es tracta de promoure i reactivar les possibilitats de reutilització i reparació. L'actuació de l'Ajuntament s'emmarca en el programa de gestió de residus municipals a Catalunya 2007-2012 que inclou un objectiu de prevenció del 10% respecte al 2007 i expressa la voluntat de desenvolupar plans locals de prevenció de residus. Ho explica el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tiana, Joan Pau Hernández. És en aquest marc que des de l'Ajuntament doncs, hem iniciat els treballs de redacció d'aquest pla de prevenció de residus que aplica el principi bàsic en matèria mediambiental, que és el de prevenció, és a dir, intentar reduir la producció de residus, que tinguem menys residus que gestionar, és a dir, anar a l'origen. Amb l'estudis es preveu donar continuïtat i un marc de referència a les actuacions puntuals que ja es duen a terme en l'àmbit de la gestió dels residus i aportar una visió estratègica més llarg termini en un període de 8 anys. Així mateix s'establirà un pla de treball concret a curt i mitjà termini. Joan Pau Hernández. El pla el que ha de fer, el que ha d'ajudar-nos, és a detectar les actuacions ja concretes i específiques per ajudar a aquesta reducció. No només línies directrius bàsiques, com aquest criteri de, de la reducció, sinó en quines concretes actuacions hem d'incidir per reduir els residus. En aquest sentit, el pla també vol dotar tant a l'Ajuntament com a les entitats i les comerços del poble dels instruments necessaris per incidir en la prevenció de residus a nivell local. Per últim, també persegueix un objectiu de sensibilització de la població, tot fent arribar a la societat de forma clara el missatge de la prevenció i el consum responsable per tal que incorporin en els hàbits de la vida quotidiana actuacions que vagin en aquesta direcció. L'elaboració del pla s'ha encarregat a l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona.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 Els aparadors d'alguns forns i pastisseries de Tiana ja es poden veure les primeres mones d'aquest any 2010. Les pastisseries tianenques esperen assolir les seves expectatives de venda de cara a aquest pròxim dilluns de Pasqua. El forn a xalà i el forn solar preveuen vendre prop de 300 mones. Segons Pilar Solar, la crisi econòmica no es deixarà notant les compres dels tianencs, ja que la mona és una tradició ben arrelada a Catalunya. Jo crec com cada any, eh? vull dir, amb no... diades així la crisi no es nota. Tom té ganes de regalar la mona. Un any més la xocolata serà la gran protagonista, tot i que també hi haurà mones de massa de pa de pessic recobertes amb mantega, gemma amb frita o nata i trufa. I com cada any s'acompanyaran dels esportistes més mediàtics, especialment del Barça, també dels personatges de dibuixos animats més de moda. Griset d'Aixalà ha explicat quins són els més destacats aquest any. Disney uh, continua sent un, del, un dels principals, però bueno, cada vegada més va, va sent desbancat per altres personatges tipus Simpsons o la Kitty que triomfa aquest any, el Bob Esponja també. Jo diria que els preferits per aquest any són la Kitty i el Bob Esponja. En els últims anys, moltes persones marxen de vacances per Setmana Santa. Per aquest motiu, la venda de mones comença una setmana abans a la fi que els fillols gaudeixin igualment de la mona, encara que els padrins siguin fora. Els preus de les mones de Pasqua varien en funció dels ous de xocolata o de les figures artístiques que portin. Etien els preus osci·len entre els 8 i els 90 euros. D'altra banda, el gremi de pastisseria de Barcelona i província creu que encara que serà tot un repte poder arribar a la xifra de les 660.000 mones que es van vendre tot Catalunya l'any passat, confien en que el conjunt de les pastisseries artesanes assoliran aquesta quantitat tot i que amb la previsió de vendre mones i peces més petites de les habituals. Com a novetat i en col·laboració amb Intermonoxfam, el gremi de pastisseria de Barcelona i província han endegat també una campanya solidària on tots els pastissers que vulguin podran incorporar a les seves elaboracions un pollet solidari que tindrà un cost de 2 euros. Els clients el podran incorporar les seves mones de manera voluntària. Aquesta iniciativa s'emmarca dins la campanya d'Intermonoxfam, algo més que un regalo. Els diners que recaptin aniran destinats a recolzar projectes projectes com per exemple una Tanzània. La informació local a Radio Tiana. Radio Tiana, notícies, esports. En queden sis jornades per donar per finalitzada la temporada, l'associació de futbol Sal a la Conreria s'ha convertit matemàticament en equip de primera divisió territorial. L'equip tianenc ha aconseguit l'ascens després de la seva victòria contra la Fundació privada de Mataró per 3 gols a 1. Els tianencs van dominar des del primer moment al maig davant d'un rival que es va mostrar fort. El visitant va ser el que va obrir el marcador a falta de pocs minuts per la mitja part. Després vindria l'empat i el 2 a 1 a favor dels homes de Daniel Rubió. El tercer gol no va arribar fins a la segona part a falta de set minuts pel final. Ara, amb la mirada posada a primera divisió territorial, el tècnic dianenc Salva Rubió no amaga la seva satisfacció, però considera que, malgrat que els bons resultats facin pensar el contrari, no ha estat una tasca fàcil. Ha costat, sembla que no, perquè hem guanyat, hem perdut un partit i fins ara hem guanyat totes els altres hem tingut quatre impartits que semblava que l'equip no acabava de funcionar controlàvem el partit però no fèiem els gols que s'havien de donar tranquil·litat i ha costat una mica més del que a priori sembla per la classificació que tenim ara mateix de cara a fer-se un lloc a la nova categoria els cianencs volen fer noves incorporacions a l'equip, un davantell i un defensa que permetin consolidar l'associació Futbol Sal la Conraria a primera divisió territorial així mateix el club també vol reforçar l'equip de tercera divisió i el juvenil per tal que actuïn de planter del primer equip. A més, l'associació preveu incorporar categories infantils de cara a la pròxima temporada. D'altra banda, la pròxima cita, l'agenda de partits del futbol sal a la Conreria és contra el Vallcorquina, que ocupa la part mitja de la taula. L'equip dienenc vol fer-se ara amb la victòria dels enfrontaments que queden per poder-se proclamar vencedor del campionat de Lliga. Mal regús de boca pel club voleibol Tiana, que de jugar finalment la promoció de descens just quan l'equip començava a remuntar. En l'últim partit contra el club voleibol Mataró va saber imposar-se per 3-16-1. De fet, el partit es presentava complicat, sobretot si tenim en compte que el rival ocupa el segon lloc de la taula, amb un total de 37 punts i 17 de 20 partits guanyats. La victòria del club voleibol Tiana és, doncs, important, però no suficient per evadir la promoció de descens. Ara les noies que entrena José Manuel de la Barrera hauran de lluitar per mantenir-se segona divisió. Les dianenques hauran de demostrar la mateixa vàlua que els ha portat a guanyar l'últim cap de setmana un dels capdavanters de la classificació. El coordinador tècnic de l'equip, Enric Cardús, considera que els rivals als quals s'enfrontaran en aquesta promoció de descens són assequibles. No vull ficar optimista, però, però bé, ni he vist equips que faran la promoció de nosaltres. El, tercer, el premià que, és el que ha jugat a la Lliga Nostra, sí, i, i que és un equip totalment assolidat per nosaltres. Les altres dues, Figueres i, i Sant Esteve, no, no sé com estan, però jo he de pensar que conservarem la categoria. El pròxim enfrontament en el calendari del club voleiboltianes contra el vòlei Sant Esteve B, tercer classificat de tercera divisió. Encara que el coordinador tècnic de l'equip tianenc assegura desconeixer el joc del rival, considera que s'hi mantenen la trajectòria ascendent que han a la recta final de la temporada no han de tenir massa problemes per fer-se amb la victòria. El Club Patinatge Tiana ha aconseguit sis podis a la segona fase d'interclubs, on van competir amb els clubs de patinatge de Vilafranca del Penedès, els Monjos i Canyelles. Les tianenques van deixar petjada en totes les categories en les que hi van participar. A la categoria del certificat es van fer amb el primer lloc, a la categoria B amb el segon, i també van assolir un total de quatre victòries a categories inferiors. La presidenta del Club Patinatge Tiana, Consol Rosers, s'ha mostrat molt satisfeta dels resultats obtinguts per l'entitat. La veritat és que molt positiu, perquè jo t'estic parlant de les tres primeres, però és que tenim quartes, tenim quintes, vull dir, clar, són nenes que igual han sortit 20 amb un, amb un nivell. I llavors 20 vol dir que si tenim quartes i quintes, encara que no hagin pujat pòdium, contentes. Però és que ja portem una trajectòria de 3 o 4 anys que sí, a part que no podien podíem haver fet mai a Tiana i que aquest any ens doncs, ha quedat supercontents. La segona fase d'aquest campionat d'interclubs va ser el cap de setmana a Vilafranca del Penedès. La primera va tenir lloc el 21 de març a Tiana. Per primera vegada el pavelló municipal d'esports va acollir una competició d'aquestes característiques. Ara les patinadores que s'han fet amb les 3 primeres posicions a cada categoria participaran al campionat interclubs de Barcelona. Barcelona, Les tianenques hauran d'esforçar-se, doncs, per mantenir els bons resultats obtinguts fins ara. D'altra banda, la presidenta del Club Patinatge Tiana ha manifestat la seva voluntat d'organitzar una segona edició del Festival de Patinatge, que es va celebrar el passat novembre al Pavelló Municipal. Rosés considera que a causa de l'aforament limitat del recinte moltes persones no van poder gaudir de l'espectacle. Per aquest motiu, no descarta organitzar-lo de nou en el parc de l'antic camp de futbol. Ràdio Tiana, les notícies del migdia.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 entrevista. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han detingut aquesta setmana a Barcelona set persones presumptament relacionades amb robatoris silenciosos i amb violència, alguns dels quals van tenir lloc a Tiana. I per parlar d'aquesta qüestió tenim a l'altra banda del telèfon l'alcalde de Tiana, Emili Muñoz. Bon dia. Hola, bon dia. Doncs suposo que satisfacció per la desarticulació d'aquesta banda. Molta satisfacció pel fet de que són gent que almenys aquests no actuaran ja una altra vegada a la nostra zona. I també perquè eh, les actuacions policials que hem estat fent des de la policia local i la coordinació amb els nostres d'esquadra i les actuacions posteriors dels nostres d'esquadra han donat resultat positiu, i això sempre doncs, dona molta satisfacció perquè la feina del dia a dia de vegades sembla que no doni resultats o que hi hagi fracassos perquè, perquè hi ha reiteració d'alguna d'aquestes incidents, però finalment el treball constant ha donat resultat. Pensem que és una banda que actua fa al voltant de dos anys també a la nostra zona, també a Tiana i justament aquests dos anys que hem fet tot aquest treball pacient doncs eh, ha donat eh, un, un molt bon resultat per ara. Si més no, no cal abaixar la guàrdia, no? I tant que no, no ho hem fet mai. Eh, altres incidents no d'aquestes bandes tan organitzades com ja hem anunciat diverses vegades que quan són accions que es concentren en el mes d'agost, com es va passar aquest any passat, o es concentren en 15 dies del novembre, com també ens va passar. Ja hem anun han anunciat que són bandes que van a... A... en passis temporals i que estem sempre amb actuacions molt preventives i que, tot i que en alguns casos ens puguin donar el cop, Eh, les dades, el tipus d'operació, el tipus d'actuació es, es registren, s'estudien, es coordinen amb els Mossos i són dades que van acumulant-se fins a trobar les pistes com va, a donar resultats en, aquesta, en aquests últims dies. Tenint en compte els antecedents de robatoris silenciosos que ha tingut Tiana i amb un referent bastant proper, concretament aquest any, l'Ajuntament ha incidit en un reforç de la seguretat? L'Ajuntament hem anat reforçant eh, per la via de canviar el, els mòdus d'actuació, de no tenir uns, eh, un tipus d'actuació fixa i, i rutinària, sinó que cada vegada que hi ha hagut algun incident s'ha estudiat i s'ha anat eh, millorant o simplement canviant, identificant les maneres d'actuar, s'han anat també modificant les actuacions i les coordinacions amb els Mossos per anar eh, afinant cada vegada més el tipus d'actuació preventiva i eh, hem intentat mantenir sempre al màxim tota la plantilla en acció, amb totes les dificultats que això genera, per baixes, per com, motius diversos, però hem, hem intentat mantenir-la sempre plena d'efectius, de, de i sobretot el modus operandi eh, de la policia que ha anat eh, adaptant-se i canviant d'estratègies i coordinat amb els Mossos. Per tant, no és en va el que ha passat, et dono també una dada. Eh, les, una de les últimes accions que va haver-hi de, de robatori en la zona poliesportiva, que va incloure el pavelló, va incloure el bar, va incloure l'escola doncs eh, aquestes persones també fa poques setmanes han sigut detingudes. No està clar que sigui d'aquesta mateixa banda, però sí que són un grup internacional i doncs aquests últims dies se'ns ha comunicat que les empremtes i l'estudi que s'ha fet d'aquesta acció que es va fer d'aquesta acció al Polisportiu de Tiana fa un parell de mesos doncs ha donat resultat positiu i han sigut detingudes la, les persones que van fer l'acció. Per tant, l'acció preventiva, l'acció continuada, el canvi d'actuacions per adaptar-se als els nous problemes, eh, en aquests moments hem de treure una mica de pit i dir que anem bé i que això no cal, no ens porta a rebaixar cap mena d'actuació perquè en qualsevol moment, qualsevol banda, aquests o uns altres poden reconstruir-se i per tant el que passa és que es tracta de ser més forts i més intel·ligents que ells i doncs, anar parant els cops. I en períodes festius, com és el cas de les vacances de Setmana Santa que tenim ja aquí mateix, s'estableix un dispositiu especial de vigilància? Mira, els dispositius eh, sempre són adaptats a la, al calendari de l'any i a les èpoques, on hi ha més risc. Eh? Per tant, en, en, en l'època de, de, de Semana Santa, tots els dispositius de cara als domicilis eh, buits per vacances, de cara a les zones residencials, doncs es té molt en compte. Eh? Per tant, no et diré ara més detalls, però estem té molt en compte i ja et dic que, que hem, hem anat canviant els operatius que tampoc ara convé detallar-los, perquè això no hem fet ni decidint en les juntes de, de, de seguretat local que, que ens reunim trimestralment, i s'han anat adaptant tant al calendari com a les zones de Tiana segons eh, els estudis i segons l'àrisi de cada una de les actuacions delictives o dels riscos que es van percebent. Per tant, eh, podeu estar tranquils que des del punt de vista de la previsió pel Setmana Santa també estan fetes, Cosa que no treu, com he dit abans, que qualsevol pugui colar nos alguna, alguna incident, no? Però hi estem tan a sobre que abans o després cauen, com ha passat en aquest cas. En aquest sentit també és imprescindible la col·laboració del ciutadà, no? Per descomptat, per descomptat, eh, Pen que una acció preventiva molt potent que s'està fent des de fa de dos anys són les identificacions en llocs i en hores d'especial risc que també va canviant. Eh, Pensa que estem pràcticament amb un any eh, els 700 o 800 identificacions de persones en situacions i hores de risc. No vol dir persones sempre sospitoses o sempre que a vegades hi algun ciutadàs normalicien de Ti que aquest ha agutident Ah, però sí que ben bé han calculat que un 10 un 15% d'aquestes identificacions han tingut l'efecte de, de dissuadir a la possible comissió de, de delictes pel tipus de cotxe, pel tipus de persona pel tip persona avuida pel tipus de, de, de residència i d'explicació de, de, de, de la seu, del seu paper a Tiana a la una de la nit que no es podia tenir perquè no hi havia cap delicte però que tenia molts indicis de poder ser un possible delinqüent. per tant aquestes accions també tenen molt que veure amb la col·laboració ciutadana que avisa que alerta de sospites de gent que a hores i en llocs no habituals, eh, es passarem per Diana. Per tant, insistirem, continuarem insistint que tampoc la població vagi la guàrdia sense patir, sense angoixes. Tiana és el poble més segur del Maresme i dels més segurs de Catalunya, eh? sense angoixes i sense estar neguitejats. Però mm, està el cas perquè quan hi ha alguna cosa que surt del normal avisar immediatament a la policia. Ja ens veia alguna referència més o menys en aquesta resposta de quina valoració em fa de la seguretat de Tiana, però mi m'agradaria que l'ampliés més, no m'agradaria doncs, acabar aquesta entrevista sense aquest apunt final de si els ciutadans, el seu pare, poden sentir-se segurs en el municipi. Doncs sí, perquè en aquests dos anys i mig, que jo soc responsable polític de la seguretat de Tiana, eh, s'ha mantingut continuadament l'estàndard d'incidents de, de delictius a Tiana com el més baix, el Maresme, el més baix de la zona de l'àrea metropolitana i eh, dels més baixos de Catalunya. Per tant, des del punt de vista quotidià, ordinari, del dia a dia, de, de, de l'estat d'ànim de la població, ha d'haver-hi una tranquil·litat generalitzada. Ara bé, el, els índexs que tenim d'entre 3 i 4 incidents eh, per cada 1.000 habitants Eh, doncs clar, són incidents que a la persona que li afecta li importa molt poc que la ràtio de Tiana sigui de les millors de Catalunya. Per tant, el que, el que també m'ha dat insistint, que aquestes incidències, pràcticament, si no el 100%, el 80% o el 90%, eh, són derivades d'aquestes de, de, bandes que van passant regularment o irregularment per determinats llocs de Catalunya, i que s'està al cas i que, com he dit, eh, el resultat el tenim a la vista. Se també se'ls deté tard o d'hora, no? Però que, Diana, eh, la normalitat és un molt baix índex de delinqüència i que el que ens fa pujar la preocupació són incidències normalment concentrades en dos o tres setmanes, de vegades en tres o quatre dies, de vegades en una nit, que eh, després en durant quatre o cinc o sis mesos no passa res, perquè la delinqüència, diguéssim, ordinària, la que podria estar arrelada en el nostre entorn, de població resident habitualment en el nostre entorn, doncs és baixíssima, quasi ben inexistent. Per tant, en aquest sentit hem d'estar tranquils, i que les incidències més greus són provocades per aquestes actuacions organitzades que afecten a persones i a famílies, com fa la setmana passada un robatori al carrer Cuspineda, que són, fi, que creen molt de neguit, que creen molt de disgust, que ho comprenem i que eh, estem al cas perquè no passi mai. No? Però eh, també ho dic, eh, el risc zero és pràcticament impossible en el nostre entorn i en a la nostra societat actual. D'acord, doncs hem volgut parlar amb l'alcalda Tatiana Mili Muñoz, gràcies per atendre'ns. A vosaltres. Deu ser bon dia. Radio Tiana, serveis informatius.